Іван Франко, послухай сину. Послухай сину, що премудрість каже. Коли два стільці маєш до вибору, тут користь власну, тут святу лояльність, то на обох старайся разом сісти, і будь-неначе. Те теля покірне, що се дві мами за свою покору. Та ще мудріше можеш показатись, коли стілець лояльності поставиш, на користі стілець і аж на верха сам сядеш, вищий понад тих нездарів, що на самих худих лояльних стільцях сидять худіми усім коров з Єгипту». Амінь, амінь, кажу тобі, мій сину, що не худі товстих з'їдять корове, але товсті худих з'їдять з кістками, і не подохнуть, тільки потовстіють».